Крейслер ще ніколи не бачив старого таким схвильованим, бо майстер не любив удаватися в журбу і тугу, а, звичайно, відганяв від себе ці почуття іронією або жартом. «Що це за к'яра?» – запитав капельмейстер. «Мабуть, вийшло по-дурному», – сміхнувшись, відповів майстер. «Мабуть, вийшло по-дурному». Що мені сьогодні довелось постати перед вами старим плаксивим йолопом. Але сузір'я хочуть, щоб я нарешті розповів вам про ту пору свого життя, про яку так довго мовчав. Ходіть сюди, Крейслери, гляньте на цей грубезний фоліант, це найцінніша річ, яку я маю, спадок одного мага якого звали Северіно. Я саме сидів тут, читав про всілякі дивні речі і роздивлявся на К'яру, яка в цій книзі зображена. Аж раптом ви вскакуєте до мене, не тямлячи себе зі страху, і починаєте казати зневажливі слова про мою магію. Тієї миті, коли я захоплено згадую про найкраще здив, яке я доконував у квітучі роки свого життя. «То розкажіть і мені про нього, – вигукнув Крейслер, – щоб я міг плакати разом з вами!» «Немає нічого дивного в тому, – почав майстер Абрагам. немає нічого дивного в тому, що я тоді молодий і дужий, приємний на вигляд, аж надто беручкий до праці і спраглий слави, так, перепрацювався, роблячи великий орган для собору в Генії Смюлі, що захворів. Лікар сказав мені: "Походіть, шановний майстре, походіть по горах та долинах, по широкому світі". Так я й зробив і задля жарту скрізь видавав себе за механіка та показував людям про цікаві штуки. Все виходило у мене дуже добре і давало мені багато грошей, поки я не зустрівся з чоловіком, що звався Северіно. Він немилосердно висміяв мене і мої штуки і мало не примусив повірити разом з темним простолюдом, що він у спілці з дияволом чи принаймні з якимись іншими пристойнішими духами. Найбільшу цікавість викликала його жінка оракул, штука, яка пізніше була відома під назвою Невидимої дівчини. Посеред кімнати до стелі була підвішена куля із найтоншого, найпрозорішого скла, і з неї, німов легенький віддих, доходили відповіді на питання, звернені до якоїсь невидимої істоти.